Хлопчик щойно одужав після свинки та приїхав із рагбі додому на канікули. Зустріч відбулася в буфеті, де містер Сеглс пригощав містера гепенстола. Коротше кажучи, сер, джентльмени звернули увагу на те, з якою неабиякою енергією підкріплюють свої сили їхні підопічні. І містер Сеглс поставив 10 фунтів на те, що молодий Гепенстол перегість містера Берджеса. Пізніше містер Літл зізнався мені, що його майнула думка, що міс Берджес навряд чи буде в захваті, якщо дізнається про таке змагання, але спортивний азарт виявився сильнішим за обачність, і він прийняв виклик. Отже, змагання відбулося, обидва хлопці проявили неабиякі бойові якості. Містер Берджес виправдав сподівання містера Літла та переміг, хоча й лише після наполегливої боротьби. Наступного дня обидва учасники скаржилися на біль в животі, почалися розпитування, діти в усьому зізналися. І в містера Літла, мені розповів про це Брукфілд, який випадково проходив повз відчинені двері вітальні, відбулася серйозна розмова з юною леді. Вона недвозначно заявила містеру Літлу, що надалі не бажає його бачити, сер. Так, із таким підступним типом, як Стегалз, потрібно постійно бути напоготові. Він міг би давати платні уроки Макіавеллі. Усе було заздалегідь підлаштовано, Дживсе, сказав я. Стегалс зробив це навмисне, звичайний трюк, щоб вивести з ладу фаворита. Я ні на мить у цьому не сумніваюся, сер. Що ж, як видно, він залишив Бінго в дурнях. Таке загальне враження, сер. За словами Брукфілда, у місцевому пабі «Бик і кінь» ставки проти містера Вінгема приймають із розрахунку один до семи, і досі немає охочих. Нічого собі, то в селі теж укладають на них парі? Так, сер, і в Твінгу, і в сусідніх селах. Ця історія викликала значний інтерес. Кажуть, що навіть у таких віддалених місцях, як Нижній Бінглі, спостерігаються сплеск спортивного азарту. «Що ж, просто й не знаю, чи ми можемо йому допомогти. Якщо Бінго такий телепень...» «Мені здається, потрібно завжди боротися до кінця, і Я взяв на себе сміливість запропонувати містеру Літлу план дій, який може змінити ситуацію на його користь. Я порадив йому зайнятися добрими справами». «Добрими справами?» У масштабах нашого села, сер, читати практикум до ліжка, спілкуватися зі стражденними, ну, ви розумієте, сер, можна не сумніватися, що позитивні результати не змусять на себе чекати. Так, звичайно, сумнівом сказав я. «Але, чорт забирай, якби я опинився прикутий до ліжка, мені не завдало б великого задоволення бачити перед собою фізіономію такого шизика, як Бінго, і слухати його неймовірні дурниці». «Цей аспект безумовно не можна скидати з рахунків, сер», – сказав Дживс. «Два тижні від Бінго не було ні слуху, ні духу. і Я вирішив, що він зійшов з дистанції і визнав свою поразку». І ось, якось незадовго до різдва, я протанцював весь вечір в ембасі і повернувся додому далеко за північ. Я чесно витанцював без перерви до другої ночі. Ледве стояв на ногах від утоми і мріяв якнайшвидше дістатися до ліжка. Уявіть моє розчарування і досаду, коли увійшовши до спальні і вимкнувши світло, я побачив на своїй подушці фізіономію бінго. Шахрай спав у моєму ліжку з безтурботною усмішкою немовляти на вустах, наче бачив щасливий сон. Ну, знаєте, всьому є межа. Ми, вустери, свято шануємо вікові традиції гостинності. Але коли гість окуповує ваше ліжко, тут уже не до традицій. Я пожбурив у нього черевиком, бінго підвівся на ліжко і видав якісь булькотливі звуки. «А? Що? Що таке?» «Якого біса ти вмостився в моєму ліжку?» «Привіт, Берті, це ти». «Так, це я. Чому ти вмостився в моєму ліжку?» «Я приїхав до Лондона у справах і вирішив залишитися на ніч». «Чудово. Але чому ти вмостився в моєму ліжку?» «Чорт, забери, Берті!» – з роздратуванням сказав Бінго. «Перестань бурчати про це прокляте ліжко!»